Och Välkomna till avsnitt nummer 19 av Good Luck Have Fun. Mitt namn är Marcus Persson och även Kristoffer Anlin är med mig som vanligt. Tjena! Tjena du! Och med oss denna gång har vi Johan Schelin, mer känd som Shoulos på internet. Välkommen! Hej! Hey. Trevligt att ha det här. Trevligt att vara här. Du streamar bland annat på Twitch och jag har sett dig streama lite annorlunda spel än vad man kan tänka sig det är ju om vanligtvis Hearthstone CS eller Dota Ja, Dota har ju streamat i framen men nu igår såg jag dig spela Factorio om jag minns rätt det stämmer, det stämmer jag försöker spela lite alltså när jag streamar försöker jag hålla mig till en liten annan kategori av spel visst är Dota och CS ibland också men jag streamar inte alls lika ofta som jag spelar men när är väl Streamar så kör jag oftast typ lite mindre, lite konstigare spel, typ Kerbal Space Program, eh, Factorio har jag kört en del. Eh, jag har inte streamat Prison Architect för jag borde göra det, eh, lite på min streamlista här <laughs> Och just att det är har en liten grupp av spel där med Stream-spel. Eh, och Studio Valley har jag spelat lite grann också. Ja, och spår tycker jag också jag har sett. Ja just det, det stämmer. Det kör jag här om veckan, ja. Mm. Spore, det, det är ett spel jag länge har tittat på och varit så nyfiken på, men jag har aldrig gett mig in i det. Kan du berätta om det? Hur, hur funkar det? Hur är upplägget? Det är... Spor, spår är intressant. Man börjar som en, liksom, en liten ensällig organism som glider omkring i primordiala oset liksom, och gräver efter näring och så samlar man på sig lite olika man, på, man äter så får man typ poäng så man kan utveckla sin sin varelse så att säga så sätter man på lite taggar och lite simfötter så man åker snabbare och sen så fortsätter spelet så det finns inga olika faser så dels är det det och sen så eh, kommer man upp då på marken och eh, går omkring och typ eh, lär känna andra arter av djur och så sen så blir det ett eh, stadie där man kör eller där man börjar bygga har stammar och bygga byar och så blir det städ då. då ska man ut i rymden och utforska så ett väldigt intressant spel faktiskt. jag tycker att det är väldigt roligt det var ju ganska stort, det var ganska hypat när det kom av EA där och det ja, ja. var ett av få av deras spel som levde upp till hypen tycker jag okej, okay. nej jag var väldigt intresserad av, av det eh, när du började pratas om det just den här ja, men hypen som du pratar om eftersom ja man fick veta redan där i början att man skulle vara typ en mikroorganism som sedan utvecklade sig till att vara ute i rymden och utforska. Men hur, hur är alla de här stadien då? Hur länge är man mikroorganism? Hur länge är man den här primitiva varelsen på jorden och hur länge är man ute ut i rymden? Vad kan det som som En timme kanske i varje stadie, inte riktigt det första stadiet, det är en timme minuter kanske någonstans eller en kvart. Men sen så blir de lite, lite längre och längre också hela tiden. Ganska mycket mer man måste åstadkomma för att klara sig. Sådär. Sen kan man ju åka på stryk och bli utrotad och få börja om i stadiet så att säga också. Ja. Men då, det blir liksom, vad totala speltid kan vara kanske tio timmar någonstans, tio två timmar på sin nöjd. Okay. När är spelet slut? När har, man, när har man klarat av det? så att säga? Ja det är väl Jag minns inte riktigt. Jag spelade inte färdigt sist nu när jag streamade. Sen har jag spelat det på många år tillbaka. Det var bara en liten kul eh, nostalgigrej jag gjorde. Aha, okay. men, eh, men det, det är när man är ute i rymden och utforskar det här. Och typ handlar kryddor och grejer. För att känna in resurser. Typ. Så då är man någon slags endgame. Då. Ja. Mm. Har du varit med om den där hypen, kriget? Ja, alltså jag har sett och hört om spår eh, Köpte det aldrig. Eh, jag köpte hypen i och för sig. Men jag köpte inte spelet. <laughs> eh, det var ju väldigt omtalat. Eh, något gjorde att jag inte köpte det. Eh, jag vet inte, det var varit väl avskräckt i sista sekund. Det var så mycket hype över det. det alltså vansinnigt. Men eh, ja, det är, jag har hört väldigt många som är nöjda med det. Så att, eh, eller jag var nöjda med det. Eh, så att, eh, men jag har inte spelat det. Nej, jag vet inte heller varför jag aldrig köpte det. För jag var jättehypad på det. Mm. Eh, och sen, jag vet inte, när det väl släpps. Undrar om det var något annat spel i farten då som gjorde att man inte köpte spår. Mm. Jag vet faktiskt inte vad det var. För jag minns att jag minns att det var jättehypad på det. Men samtidigt jag har jag inte hört några av mina vänner riktigt spelat det heller. Eh, så ja, nej. Kan inte komma på. Vi funderar på hur gammal man var när det kom. Om det var så man för ung man inte riktigt hade resurserna. Och införskaffa massa spel på den tiden. N ja, först, när kom det först och främst? 2008. Åtta yes, yes. år sedan. Ja, då var man 23. Du är så pass gammal. <laughs> Oj, ja. <laughs> Jag var 18. Nej, det är ingen, det är ingen ursäkt. Då var utåt. Och... <laughs> Fira eller vevade så att säga. Så det var ingen ursäkt. Nej, ja. Nej. Nej, jag köpte det också. Ja. Nej då. Nej nu. Ja. Men jag får lite av typ liknande hype-känsla inför no man's sky på något sätt. Mm. Där man börjar på någon planet och sen ska... Utrymden. Ja, vilken jämförelse? Ja, det kanske inte. Men jag får mm. någon liknande ja. hypekänsla. Det, mm. som... det, det som är intressant att ett, ett nytt spel som bygger på i princip samma eh, teknik, eh, om, även, om även med mycket längre och svårare ord, så i slutändan så är det ju Sevdo Random ett Sevdo Random-universum där det är ingenting är likadant, så att säga. Men mm. Mm. i slutändan så finns det ju också då. I princip oändligt många likartade arter också. Med tanke på variationerna till slut. De, de, de små variationerna i de här gränsvärdena blir, blir så obetydliga i sammanhanget. Så det blir i princip likartade varelser ändå. Mm. Jag vet inte, jag har inte köpt någon Skyhack från faktiskt. Den är jag inte allt. <laughs> Kanske börjar bli gammal och cynisk. Nej, <laughs> jag tror att det kommer att bli ett intressant spel och sen säger jag ju konsol mer konsolmänniskor också så att det är väl det som tiltalar mig för spår är väl bara PC vad jag har fått för mig i alla fall. Det är, nästa, det är ganska jag kan tänka mig nog att det är ganska konsolvänligt. Ehm, själva gränssnittet så jag kan nog tänka mig att det har släppts på konsol men jag kan inte svara på det. Då, då ska jag berätta för er att det har släppts till iPhone och Mac och PC helt enkelt så att nej ingen konsol. Okej. Okay. Det nästa. Jag tänker, liksom spela, jag tänker när jag spelade det här för den veckan då, det är, gränssnittet är ganska konsolvänligt då. Ja. Så alltså den kontrollvänligt, tycker jag. Mm. att de inte har hö högg på det då. Det kanske var för tidigt, 2008. De kanske inte hade hoppat ja, right. ner sig riktigt i eh, senaste generationen. så att säga. När kom eh, Xbox 360 och Playstation 3? Oj, det var länge sedan. Det ska jag bli ett Google-avsnitt igen. Det <laughs> Google-avsnitt. <laughs> <laughs> 20... Jag vågar inte bara knacka på det här det 2006 kom första PlayStation 3. Okay, Xboxen där... var där 2005. Så, så hade, de hade ju ja, fånitts ja. i alla fall, två tre år. 2005 kanske är lite för långt ifrån också. Ja, ja, det är sant. Prestandan. Mm. Mm. Mm. Men ja, dina andra spel som du har spelat av Kerbal. Så Kerbal Space Program. Mm. Precis Kerbal Space Program. Det har spelat väldigt, väldigt mycket, sen tidigt också. Um, det var ett av de här, ett av de spel jag tyckte lyckades bra med, med Early Access-versionen innan det blev så väldigt mycket och, och sådär. Det finns ju en, en uppsjö av Early Access-spel. Man kan välja att vraka bland både bra och dåliga, men det är så svårt att sålla där tycker jag. Men um, Curl Space-program lyckades riktigt, riktigt bra. att släppa en tidig version som rolig att spela, men inte funktionsvärdig då och sen så har de jobbat sig upp under alla år där det är, det är roligt att spela jag har ett antal playthrough-videos på Youtube <laughs> för just Kerbal Space-program finns det något mål där eller är det bara att leka och bygga en, en, en I, farkost ja precis, i början så började det som en helt sandbox då, att man kunde bygga hur man ville och hur mycket man ville och bara skjuta iväg och så fick man leka med effekterna sen så att säga men med tiden så skapade de olika sorters då Lägen där man får sträva för att komma framåt för att låsa upp fler delar. Komma längre ut i sitt solsystem då. På olika sätt. Dels finns det ett läge där man kör bara för forskningspoäng. Och inte behöver tänka på pengarna i det hela som kommer att få varje uppskjutning kostar. Och så finns det ett fullfjädrat karriärläge med uppdrag för att få pengar. Och så. Och det är verkligen ett space program numera om man kör karriärläget. Och det tycker jag är väldigt roligt. Okej. Okay. Men när, när det kommer Early Access då? jag har tag. Jag kollade ju på den. Du måste ju knappa lite på den. <laughs> uh, 2013. Kanske. Vi mm, ska jag se. Jag, sökte jag här. Jag, den 2012 köpte jag mitt Conference mm. Space program. Oktober 2012. Där, ja. Jag läser i alla fall att det ska komma till konsol nu också. Playstation 4, Xbox One och Wii U nu i sommar. Just precis. Så att, då får jag vänta konsolspelare ta, ta tag i det om, om man så vill. men hur, hur är bygg det har jag inte jag har inte sett så mycket av of Space program faktiskt. Hur, hur är byggläget eller hur är jag? Man sitter väl som i en liten 3D editor där det finns olika alltså får man olika delar i olika kategorier som det finns till exempel bränsletankar, raketer aerodynamiska bitar som ser till att den biten funkar bra också så att luften flödar bra runt farkosten. För det är numera en väldigt avancerad fysikmotor i det hela liksom som simulerar verkligen aerodynamik på ett, på ett hyfsat realistiskt sätt. Samma sak med värme, alltså termodynamiken är också hyfsat bra simulerad numera med både liksom yttemperatur på saker och en inertemperatur så att de grejerna skiljer sig också. Det är väldigt intressant så. Men det är att man, man sätter ihop olika delar med varandra och eh, ser till att försöka få det att funka, sen så testskjuter man och så misslyckas man 800 gånger och sen så kommer man väg och lyckas till slut och så är det världens inre värma känsla i bröstkorgen. Mm. Men vad är karriärläget då? Är det bara att skjuta upp en raket en gång eller är det olika uh, sorters kriterium mm. Mm. eller Ja, precis. Man börjar med enklare uppdrag då där man ska bara testa att komma typ 5 km upp i luften. Och sen ska man längre upp och sen ska man komma upp i någon slags omloppsbana då runt planeten. Och sen tar man sig längre och längre ut i nya uppskjutningar då hela tiden. tills dess att man når månen. Ja, det är väl den, det första steget. Det är, eh, sen ska man ju vidare ut då till andra planeter och, och sådär. Och ta sig mellan dem och sen vill man ju då förstås hem igen. Och det är också en, en intressant utmaning att ta sig upp igen från... Olika sorters himla kroppar där ute. Mm. Det låter som ett spännande spel faktiskt. Få ta kolla in hur konsolportningen blir. Och se om jag tar upp det då. Mm. Jag har hört talas om det men jag har aldrig spelat det. Som sagt innan. Mm. Annars kommer det en steameréa snart. Köper köper det på PC. <laughs> Jag sa, är det någon sommarsteam? Ja, men det är inte den klassiska. Det ryktas ju fram och tillbaka vilken datum det ska vara nu. Det ju det. Det det det vara runt, runt skolavslutningen här om en ja, ja. Jag tyckte att jag, jag browsade runt idag och nu har jag tappat bort det. Men det ryktas ju med datum i alla fall. Ja. Givetvis. Uh, nej, jag hittar inte nu. 23 juni uh, snackas det om. Enligt reddit uh, Enligt <laughs> reddit. Eh, väldigt politligt. <laughs> <laughs> en reddit. Ja. Eh, så att, eh. Intressant att de ändå väljer att hoppa över ett av världens största lagpartier. Datummässigt. Det är intressant. Va? Det är ju 18-21. Ja, just det. Det ju, hade ju varit smidigt att dunka dit idag. Ja. Folk är eh, villiga att öppna plånboken tillsammans med andra. Så att, precis, precis. Ska vi inte alla köpa det här? Då? Det, varit små. det är inte så många personer där om man jämför med hela deras <laughs> nej, nej, det är ju, <laughs> Det är lite visserligen, men varför inte? Mm -hmm. Du pratar om att du spelar Prison Architect också, mm -hmm. eller? Mm. Det är också ett spel, spelat sedan tidigt i Early Access. Ja. Jag får kolla när jag ska få det också. Det är ju ja. ruskigt trevligt. Jag har inte spelat det sen jättelänge tillbaka. Jag var också en Early Access-variant av den. Jag tror jag var 2013 på den. Men visst släpptes det, eller? 2000? Det, ja, precis. Ett kanal är släppt nu sedan vi mm. tagit tillbaka visst det. 2012 hittade jag mig köpe där 2012 i Det är det värst. <laughs> det ska alltid vara värst vill. <laughs> um, ja, det har släppts i full det finns det lite olika det finns ett spelläge som heter Escape Mode där man ska ta sig ut ur ett förebyggt fängelse som man kan dela i Steam Workshop och så Coolt, coolt. Ja, 3D och grejer var det också. Shit. Ja, det var ju, det hade de ju haft i i ett bra tag också, strax efter 1.0 eller i 1.00 från början, men det var ingen som har märkt det, det var en liten liten gömd knapp där. Jag gömt in en 3D-motor i det hela. Okej. Okay. Smidigt. Ja, ja kul. Nej, men det, det är ett riktigt härligt spel. Jag gillar konceptet. Det har ju gjorts tidigare i varianter men nej, jag tyckte att det var, det var härligt. Och det var trevligt att följa också för de släppte alltid något nytt varje månad. Eh, typ ungefär en månad mellanrum så var det Det var väldigt... Precis, det är faktiskt exakt varje månad. Det var ja. det som var grejen och i slutet på varje månad. Och runt learning så fick man en liten YouTube-video i e Ja, men exakt. Och så var det, ja, då hade de lagt dit hundar eller så hade de lagt dit, jag vet inte vad det var. Det var det ena och det ja, andra. Ja, det var fantastiskt. Så det är också en, en, en typ av sånt där som verkligen har funkat bra. De har kunnat hålla igång i tre, fyra ja, år. Fem nästan till och med. Och ändå fått eh, stadigt med eh, följare eller köpare. Det är kul. För det finns så mycket dåliga early access-varianter där de knappt uppdaterar på flera ja, månader. Man vet inte ens om de jobbar på det överhuvudtaget eller om de ligger på stranden och dricker och hit oss för pengarna. Liksom. Ja, precis. Så faktiskt känns det. I så fall, man har ju ett antal spel på Steam som, som man köpte med potential och sen så har det gått två år sedan man köpte dem och så ser det ganska likt ut som det är då. Mm. Ja, precis. Ja, det är tråkigt. Det är tråkigt. Precis. No. Vad har du spelat av äh, Rago tänkte jag säga, Marcus heter du <laughs> Just, Du kallas Rago Eller mm. hur nu var. Ja, Vad Vara. har du spelat Du, du lurar in mig i Stellaris <laughs> Ja visst ah, Hur är det, jag har bara sett videos och läst Hype, jag inte, äh, hoppat in Ja, jag råkade plöna i 28 timmar på två dagar <laughs> Så jag, jag tror det är rätt, rätt Bra betyg från mig <laughs> Eh, tanken var ju att jag skulle spela The Binding of Isaac Afterbirth släppte, eh, ja, Expansionen släpptes äntligen Till konsol på PS4 och Xbox One Men Det visade sig vara bug, Buggat Eller, eller ja eh, Jag gillar att spela För att försöka få trophies och, Eller ja, Achievements Trophies mm, okay. Och det var buggat Så att de inte gick Att låsa upp Och då är jag så här rädd för att, att spela spelet Bara för att sen upptäcka När de väl patchar det Du måste göra om allt <skratt> Så då, ja, vä då väntar jag hellre tills patchen kommer och sen spelar det Så ja Jag upptäckte snabbt Att, att äh, troféerna var buggade Och då ja, skete det Att spela The of Isaac. Och då Istället så såg jag att du klickar spela i mm. Stellaris och. Då... Yes. Så jag vet inte om jag lurade in dig så mycket. Du frågade om du fick titta på när jag spelade. Ja. Och det tog typ sju minuter så att du köpte. Det tycker jag var väldigt snabbt jobbat. Så det var bra. Ja, nej, ja. ja Man kan ju som liksom klicka på en, en sting, vänst namn, och så be om att eh, få titta på när, när den spelar. Och. Så fick jag se på när du och en annan oss Rick som har varit med är det en eller två gånger. Två gånger, tror jag. Två gånger i podden. Mm. Så fick jag se på när ni spelade multiplayer och då var jag bara mer sugen så då köpte jag köpte jag det hela och Joinade er multiplayer mm. rakt upp och ner. Det är skitsmidigt med Hot Join. Det är, när man ja. kommer på hur det funkar så är det jätetrövligt. Då tar man bara över en av ja, de andra AI. Ja, i motståndarna så, så. Och förhoppningsvis har de gjort något vettigt så att man har något att bygga på <laughs> eller och så vidare. Ja, men det är lite, det är lite Civilization i rymden om man, om man gillar Civilization och Master of Orion, vad heter. det? Jo, jo, jo precis. Ja, hela Forex-hangen egentligen. Ja. Exakt, exakt. Det är väldigt mycket flörtande dit så att, då, då blir man glad. Det är inte så djupt Jag kan tycka, nu har inte jag Långt ifrån spelat alla möjliga sätt Men det känns som att Det kanske kommer mer djupt sen, jag vet inte Endgame känns inte jättedjupt Nej, nej. jag spelade ut i eh, Söndagskväll Mitt första parti måste jag, säga. Eh, jag spelade ju 2-3 timmar Med er i fredags och sen plöjde jag ner Typ 14 timmar i lördagen 14 timmar söndan I <laughs> ett single player sweep, typ eh, och där i slutet, det var som... Nej, det var som inget... inget det var som bara massa krig. Och det var ett eh, sekt krig. Det var en så Min dator började vara några år på nacken. Och när det är typ 40 000 skepp mot 38 000 skepp. Då, då, då är det sekt att titta på. Så då, allt jag gjorde var så här... Ja, min flotta här ska anfalla, den där flottan. Och sen zoomar jag ut, ut ur galaxen. Liksom, bara, och så väntar jag på att man fick den där battle-reporten. Att du har vunnit. Jag bara, yes, ja, spännande. Och i de lägena önskar att fighterna var som no Heroes of Might and Magic 3 istället. <laughs> ja, exakt. Ja, De har fått lite kritik för det också. Just att du inte kan ställa ner grafiken. Du kan tydligen ta bort spritesen. Eller i 3D, det är inga sprites. Det är 3 Modellerna, på Men då ser du ju ingenting istället, alltså via, via konsollen. Då. Men då ser du ju ingenting istället, och det är ju inte säkert roligt. Man vill ju gärna se när man har investerat i blå laser, då vill man ju se blå laser också. Så att ja, nej, det är lite synd att det inte finns några grafikinställningar förutom multisample tror jag enda. Ja, men ja, det är väl en petit test. Men de som har lite sämre dator, det är ju tråkigt. Ja, nej, men sen så, jag vet inte, stridsystemet, när, när jag fick upp min flotta. Så att den var mäktig liksom. Då var det som aldrig något problem. För då var det så här. Ja men jag har starkare flotta än, än den här datorns flotta. Så då sökte man upp deras mainfleet. fleet. Sköt sönder den. Och sen hade de ju inget mer att komma med. <laughs> då var det som klart. Då var det bara. Fara från planet till planet. Och ta över dem tills de gav upp. Så det var väldigt enkelt. Enkelt en game. Nu kanske jag spelar. Jag vet inte vilken svårighetsgrad jag ställde in där i början. Du Kanske körde det lättast. Så jag kanske körde för, för enkelt, helt enkelt. Mm. Och det lät ju mer som att det var en, en tidsfråga att du skulle klara det, än en, en fråga överhuvudtaget. Ja, det var det verkligen. Mm. Den första gången jag körde, körde singleplayer då hann jag bara spela några timmar innan jag blev utplånad, men då råkade jag... Gå krig med lite för stor makt innan, innan, jag, innan jag förstod Hur man kunde se Hur pass eh, Ja Man kan ju få en indikation på hur, hur Tuffa de är Så då första gången jag spelade Single Player. Då sa jag bara, krig mot dig <laughs> Och sen jag jaha De var lite mäktigare mig <laughs> Det hände en grej <laughs> <laughs> Ja, exakt mm. uh, Nej men, uh, Jag är jättenöjd med spelet Men nu när jag har plöjt ner så mycket timmar så kommer jag nog ta det lugnt i tag. Jag kommer väl jag hotioinnan och multiplayer tror jag. Om jag ser, ja men du kricke spela så kommer mm -hmm. jag väl att hoppa in. Men jag tror jag inte kommer att starta upp någon ny single player på ett, på ett tag. Uh, för jag är en, en, en nöjd med, med det jag har plöjt ner på så kort tid så so far. Uh, vad som kan sägas är dock att det inte är någon turn i det här spelet. Utan allting... Bara en dag per sekund Är det som spelas Tror jag okay. Och det går ju att Spida upp till en gånger, gånger tre Hastighet så att det blir Ja men typ tre dagar per sekund Ungefär och, och spelet utspelar sig 200 år I framtiden Ja och är helt realistiskt Ja det finns inga <laughs> Konstiga saker Svampar och annat som Lever Ja det är ganska roliga raser faktiskt. Eller roliga. Man gör ju allting själv. Det finns ju inga predetermined... Ja, det finns ju... Utöver människor då? De finns ja, med de det. De finns, ja precis. Och det finns ju det som färgjorda. Men det, du kan ju kostumisera dem precis hur du vill. med Både ethics och hur de nu ska... Vad de ska ha för statsskick och så vidare. Så det är trevligt. Det är liksom inte... Jag vet romariket klassiskt så. Så det är lite, lite, lite så... Och jag tycker framförallt multiplayen är ju, jag tror ju den som kommer att leva. Mm. Jag tror att folk kommer att ledsna ganska fort lite som du Marcus, ledsna på singleplayen. Eh, utan det är multiplayen, eh, både mot varandra och tillsammans tror jag kan bli ganska fett. Göra ja, raser som eh, funkar väldigt bra med varann och teama upp. Då kanske man kan köra på jättesvårt och ha jättemånga eh, AI som är avancerade, eller vad kallar de dem då? Advanced AI, AI menar jag givetvis. Ja, som är längre utvecklade än den själv så att säga. Mm. redan från start ja, men det är spännande, jag har spelat det alldeles för lite men trots att det finns ingen end -turn i det här spelet som mm. sagt men det är fort, jag, jag hade helt klart fortfarande den här bara en turn till känslan om ni förstår vad jag menar Alltså jag spelar ju hela tiden och så bara när men jag ska bara vänta tills mm. den här planeten Har blivit klart men Jag ska bara Jag ska sluta när den här flottan har tagit sig hit Och parkerat här borta Nej men jag ska bara undersöka det här solsystemet Först Sen ska jag äta mat som jag skulle Ha ätit för tre timmar sedan Det var verkligen Den känslan hela Hela spelet igenom Det var verkligen så här Klockan är ett så jag ska upp och jobba imorgon Jag Okej, då, nu kanske jag ska sluta. <laughs> jag är häftit med spelgravidor igen. Ja, det var <coughs> riktigt, riktigt kul. Um, nu har jag bara spelat med ett. Det finns tre olika sätt att färdas mellan system i spelet också. Jag har bara spelat med ett av dem. Och när jag spelade så, så tvingade jag att, att alla spelare bara fick använda det sättet också. För som jag förstår det får man egentligen välja själv vilket sätt man vill köra på. Mm. Och de tre sättena är väl ett, det som de säger är det enklaste och det är free roaming. Man får fara och flyga precis hur man vill, om jag har förstått det där rätt. Jag har inte testat det själv. Mm, jag tror det. jag har inte provat beginner-varianten heller, men jag tror att det är så att du kan helt oväsentligt fara mellan solsystem, så att säga. Mm. Eller, ja. Och så är det det andra, andra sättet där de säger norm, normala. Ja. Det, det var det jag körde på och tvingade alla, alla spelare i mitt spel att, att använda. Och det var att eh, det finns som highways, mellan system som man måste ta. Som det ska från punkt A till punkt B så finns det bara en eller ja, typ en väg att ta. Så att, då går det som att Göra strategiska Choke, vad heter choke points mm. Man kan så säga att ja, För att komma åt mitt, mina ja, Stjärnsystem Så måste de förbi det här solsystemet Och då kan man som parkera en flotta där Och försöka bunkra upp ett försvar där För att man vet att det här är Typ den är en, eller, eller ja, det är en viktig väg in In i mitt system jag tänker lite som systemen och kartan ser är i online. Där då med, med hålen mellan systemen och näkök. Ja, exakt. Eh, och det sista systemet som var deras eh, hard mode eller vad man ska säga system att, att färdas. Det var Warpgate te Technology. Då får man bara färdas från ett system som har en WarpGate. Så pass långt som den når. Eh, som den når. Ja, i en radie eller nå fem andra system så kan du som fara till, till ett sådant system. Men så, vill du sen till något an, annat av de här fem så måste du tillbaka till din huvud, huvudsystem som har warpgaten. Och sen, till, ja, sen får du välja en ny, ny planet att färdas till. Måste du inte tillbaka till warpgaten alla gånger oavsett om du får mellan ett system som är nära dig eller inte? Jo. Ja, precis. Ja. Så för att ta det Ta det förbi Ta det ännu längre utanför ditt system Så måste du bygga en ny warp gate yes. Ja på något I något av systemen Du, du kan ta det till Så bygg du en ja, warp gate Där då Så då gör du som dina egna High tip det är ju sjukt kul. Fördelen med det är att det går ju väldigt snabbt att förflytta sig när man väl har byggt ut warp gates. Men ja, jag... det är lite jobbigt i början tycker jag, jag vet för inte. pengarna hur... finns inte riktigt där. Mm. Nej, och jag har, det har jag inte heller kört med så jag vet inte hur det funkar om alla kan använda Warpgates som är byggda. Alltså att de, eller om, om man bara kan använda sina egna man har byggt. Oj, jag antar att du bara kan använda dina egna. Det har jag inte testat. Jag har inte spelat co-op med Warpgates. Och fienden kan inte använda dina. Det har svårt att tro. Det låter Nej, väldigt intressant. Ja. Väldigt intressant grejer. Alltså, det känns som att det är lite gjort för att hålla spelarna borta ifrån varandra i ett tidigt Sen så möter man varandra senare när man är mer utvecklad. Kanske. Ja, det är en sån känsla jag fick i alla fall. Eh, från början är det verkligen fokus på att utforska och kolonisera, kolonisera med galaxen. Och sen... Ja, ge sig in i diplomatin Och krig eller vad man nu vill Åstadkomma Men själv då Krika, har du spelat något annat Än Stellaris? Uh, nej, ja, jo jag spelat lite Heroes of the Storm som vanligt Men det är sådär bara allmänt Men nej, mest Stellaris Hela, hela veckan Mer Fram och tillbaka Så att nej, sjukt tråkigt faktiskt Fast kul, givetvis. Men inget roligt att detta. Ja, det är Stellaris för hela... hela, hela ja, ja nej, jag touchar ju lite Kingdom Hearts igen. Jag mm. håller på med min hard mode playthrough. Men ja, det är inte så mycket mer att säga där. <laughs> Samma lika och så. lite till. Ja, exakt. Men Johan, jag tyckte du sa att du spelar lite... Ja, du streamar inte alltid när du spelar. Vad mm. spelar du off-stream så att säga då? Eller vad man ska säga. Då är det mest äh, Dota och CSGO. Ähm, det är, jag vet, det är någon slags äh, delvis en lite alone time när man sitter där i sol och solokön i Dota och svär åt alla andra. Och så. I CS kan man spela med sina kompisar i Dota också då förstås. Mm. Jag vet, det är lite alone time som man inte sitter och har sitt, hela sitt liv framför kameran kanske. Ja. Nej. Yes. Men om vi går way back då, när du började, när du, när du fann spel i din värld, Oj. Vad, eh, vad var det då som gällde? As, jo men då var det så här att min kära mor hade köpt en eh, Tandon 486, en gammal relik. Eh, och då, hade jag fått, eh, då fick jag använda den och så hade min far då kommit med någon slags kassett som man stoppade in i den. Och så låg det Warcraft 1 och Lemmings och, mm -hmm. och lite sådana där spel på mm. Prince of Persia. Så då Klassiker. redan då fastnade det. liksom, så innan dess så hade vi också, jag fick ett Super Nintendo när jag fick det fem, det var väl alla första egentligen mm. Det har jag nästan glömt, det på när jag <laughs> började prata <laughs> Med Super Mario Bros, All Stars och Donkey Kong Country Ja, två, två stora. Mm. stora spel Ja, All-Stars var ju bra också, för det fick man ju flera spel i också. Ja, var det dessutom All-Stars med World, eller? Ja, Lost Worlds, eller vad heter det då? Ja, nej. No, nej, inte Super Mario World, nej, listen, den var det inte, med. Okej, okay, nej. Men det var ju många, många spel ändå i, i All-Stars. Det var ju 1, 2, 3 och Lost Worlds. Precis, precis, Om jag minns rätt. Jo, det var det. Och Donkey Kong Country är ett väldigt bra spel, det är med, så det var ju... <laughs> Två bra Super Nintendo-spel du mm. nämnde där. Det satt bra. Eh, och ja, det var ju fina klassiker. Du sa. War Warcraft 1, Lemmings och Prince of Persia. De de spelarna kommer ihåg bästa i alla fall. Eh. Klarade du ut Prince of Persia någon gång? Eh, jag tror inte det var alldeles för lite men faktiskt. Eh. Eh, men jag har inte spelat det sedan dess heller. Det Det borde jag göra. Eh, jag hade också 3-6, 4-6 och mm. Prince of Persia bland annat. Men vårat spel var, var ju. Ja, det var ju. Vad heter det? Det var ju lösenordsskyddat. Eller ja, in-games skydd. När du man, har klarat av, när man hade klarat av första banan så var det så här. Äh, Läs i manualen på sida mm. 2, rad tre. Ah, och fem eller ja. <laughs> sånt där. Ja, just det. Och, och då ska du dricka den potionen för att låsa upp ja, dörren. Så det var ju. Jag, jag har spelat, spelat bara ett jätte många gånger. <laughs> och sen tagit mig dit och så har jag. Man har ju stått tre försök på sig. Så då, och det är väl typ 30 flaskor. Så det är som en på, en på tio att lyckas. Jag bara systematiskt arbeta sig igenom det. Ja, typ. Så det var ju så här. Ja. Chans alltså att bara hoppas på det. Men i slutet, eller ja, i slutet. Under ett tag så försökte jag och mina bröder skriva upp så här. Alla alternativ för, för det man fick. Alltså, sen så. Ja, skriva upp de som var fel, eller skriva ja, skriva dit den som var rätt. Så, ibland hade man ju tur att man fick en som man hade lite info om, och då kunde man som bygga vidare på att... Det hände ja, annars dog man och fick ja. börja om. Fick ja, ja, ja. börja om och görs. Det var harsch grej. Det var ju då... Så man var ju ganska bra på bana ett. Man nötte ju som mycket när man var barn. Det var ju va Det där är från speedrun-genen kommer. Ja, ungefär. Men det var även då vi upptäckte... Att man kan lura sig förbi första vakten. Så att vi kapar ju bort typ 10 minuter på. Första, ja, inte 10, men ja. Det går att lura sig förbi första vakten ganska direkt. Så man skiter helt och hämtar svärdet utan man, man springer runt en liten trödelutt och sen så kan man som ta sig förbi vakten och direkt in i. Eh, ja, mot bana två då. Så man var ju helt magisk när man väl lyckades ta rätt potion och komma till bana två. Då var det så bara... Äntligen är jag, är jag på bana två. Och då var det ju helt nytt där, så då dör man ju där. Direkt. Men då tror jag man fick spåna om direkt på bana två. Det var ju bara ett, man tappar ju tid. Man har ju bara 60 minuter på sig att, att få, få det bra slutet. Eller att ja, få det riktiga slutet. Ja, så det var ju som allt, allt som hände. Så det är mitt minne till Prince of Persia. Men jag har heller aldrig klarat ut det. Och jag har kört många portar och varianter av det. Men jag, jag brukar ta mig till bara 3-4. Sen så blir jag som <laughs> mättad. Då blir jag så här, va? kanske ska spela något annat. Men det är ju ett helt klart bra spel. För sin tid var det ett väldigt bra spel. Han som gjorde det kollar väl på sin bror när han sprang och gjorde animationen efter det. Det är väl därför det är eller sån fluid motion eller vad man ska säga, mm. i, i hans, hans rörelse. Han var riktigt riktigt noga med att få ja, karaktärens rörelse så, så bra som möjligt. Just det, mm. ja, just det de var två bröder som spelar som Brother brotherbound det heter spelet. Eller företaget eller något Så, ja, ja, det, det är väldigt bekant är De har gjort, gjort misst också, tror jag Jag tror att det är dem, jag är lite halvosäker Nu nämnde du ett väldigt stort spel här <går> Så nu är det bäst att, du har rätt Annars pågår jag, är, jag är Ganska säker jag, sp <går> jag spelade The Prince of Persia på, det var mitt första spel på Mac Min polare hade Mac Det här var länge sedan när jag gick, oj, ja det var länge sedan Som sagt, jag vet inte när det släpptes Men jättelänge sedan i alla fall Så jag spelade på Apple 2, heter så. Jag tror det. Så det var, nej, äh, det var riktigt uh, kul. Men i, i och med att det var hemma hos någon annan så man hade ju aldrig spelat mer än. Man fick inte spela så mycket. Man fick ju vara nöjd om man fick spela överhuvudtaget. Man fick inte spela <laughs> Ja, exakt. Så jag var inte jättebra på det heller. Men jag spelade, har du kommit, kommit fram nu, Marcus, till om det var Uh, Brotherbound var publisher för Miss i alla fall, uh, så so det hade väl well halvt. Ah, oh, shit. Ja, oh, nej, jag ska kolla upp det här. <laughs> ja, <hinner på> <laughs> ah, ja, nej, men det. Inte sure, okay. jag kollar inte på first release. Uh, ja, developer Cyan, publisher br okay. Brotherbound. Ja, då är det kanske. Så so, ja. Yeah. Mm. Du, du, såg, du såg titeln när du startade Spelet säkerligen igen Precis, jag kände igen det Det var lite kul version, Nej, Gamecube-versionen för övrigt av, Vad heter det? Det andra Prince of Persia-spelet Som hette Det andra det finns ett till, Ja men det finns ett Prince of Persia The Sand of Time på Gamecube jag tror ja. du menar något liknande, alltså något Nej, klon eller någonting. Nej, den kunde man låsa upp. Vi pratade om det för några avsnitt sedan, när man kunde spela spel i spel. Ja. Det mm. kunde man koppla till, jag vet inte, om vi, vi kanske nämnde det, om just Prince of Purse. Jag är osäker, annars har jag kommit på det därifrån. <laughs> man kunde i alla fall koppla in Game Boy Advanced, och, så, och så kunde man spela en speciell del i, i, i det spelet då. Då låste man upp originalet, det, det gamla originalet från 89. Det var lite kul. Det är kul när de gör spel i spel. Mm. Så att, ja, det var en sidonotis. Men Johan, vad gick du vidare från Lemmings och Warcraft 1 då? Vad, vad blev nästa steg? Jag vet, alltså jag har, jag har dåligt med minnen, men jag har spelat mycket. Jag spelade väldigt mycket Super Nintendo tills jag fick då, jag fick tag på den vantarna på 486. Men ehm, sen var jag mest på med dem fram tills den här hemska dagen i allas liv. När, eh, när man fick vantarna på CS för första gången. <laughs> Och det vaknade upp eh, hur många timmar som helst sen efter det. Eh, man är ett gäng i ja, bland kompisarna som oh. spelade direkt då på på Aha. LAN och grejer. Ja, jag är inte på LAN kanske som ja, det också men, Eller var det men jag, jag, jag, jag, började, jag började mest hemma liksom över nätet. vi hade ett bredband väldigt tidigt. Jaha, mm -hmm. ja. Eh, den turen. Eh, borde in i centrala Karlstad 100 100, 100 jättetidigt. Okej. Okay. Skönt, redan på den tiden. Sen flyttade vi på landet till ADSL men det fungerade vi fortfarande att spela på. Nej, vet inte. Sen så, när jag, när jag gick gymnasiet så fastnade jag, jag tror två gymnasiet, så, så fastnade jag väldigt, väldigt hårt i, i Online. Och spelade det med fyra simultana konton eh, Oj. På, eh, i, i x antal år där. Jag tror jag slutade 2010 eller 2011. Alla La jag väl på hyllan. Lite grann och sen så loggar jag bara in på en eller två av dem för att hålla kontakten med lite där. Mm. Man läser ju ibland spelnyheter om väldigt stora IV-slag. Ja, slagens tiderna är enormt ja. stora och har sånt... Um... Det, det ser dramatiskt ut och det låter väldigt dramatiskt ehm, i nyheterna förstås för där får man se väldigt långa sammanklippningar och saker. Men de här de bataljerna är, kan ju sträckas över flera dagar och där man slåss mot, dels slåss man mot varandra, så slåss man mot serverprestandaren hos GV Online ehm, De orkar ju helt enkelt inte med att simulera fysiken till slut för att det är så många som deltar så att de får ju skruva ner tiden så allting går in tiondelar av hastigheten och så här Um, så det är mycket man slåss med där, inte, verkligen inte bara, det är mycket metagaming så att säga när man slåss mot mm. uh, mekaniken också, inte bara varandra. Men du har varit med i såna där stora slag. Mm. Mm. Mm. vad menar vi? När Goon's War med kompisar slog ut Band of Brothers ur Delve, det var länge sedan. <laughs> <laughs> Var du på den vinnande sidan? Ja, jag var med och invaderade. <laughs> Små arga som slog ut Storinor. Det är väldigt episkt också när man, när man väl åstadkommer någonting i online. Eh, för man vet hur ont det gör att vara på andra sidan. Man har fått stryk så pass många gånger. Med en förlust i, av ett skepp i är ganska eh, smärtsam. Och om man dessutom blir poddad då som det och Blir av med sin klon så blir man också av med en del pengar. Och kanske dyra implantat som har förbättrat den. Eh, så det kan straffa sig riktigt ordentligt att dö i, i online. Du kan till och med förlora skillpoint då som är eh, hårdvalutan. och Speltidsvalutan i online i online skill points över tid. Så kan man till och med förlora lite sånt om man inte har skött sina försäkringar ordentligt. Ja. Man har ju hört om de här tragiska grejerna när folk har infiltrerat stora, eh, jag vet inte vad ni kallar dem, gilder säger jag, men eh, po -po -po stora corporations precis, ja. och så liksom drar de med allt som finns. Mm. Eh, det är fantastiskt ja. att folk lägger ner så mycket tid på att bara infiltrera <laughs> alltså ha en ond liksom, tanke så länge tills de mm. liksom når en viss, ja Ja, mycket social engineering bland annat där. Det, vi var ju med, jag var med lite på sidlinjen, eller inte på sidlinjen, en ganska stor del i en mindre sådan, inte riktigt lika dramatiskt med åratal av infiltration utan mer åt det hållet att det var en kompis som jag känner över nätet som, vi började prata om dataspelare sen så konstaterade vi att vi båda två hade spelat, eller jag spelade och han hade spelat i online. Så då frågade jag om man, om man gav bort alla sina grejer innan han slutade spela för att, Folk som spelade back in the days och deras saker har en ganska hög inflation till dagsvalutan. Ehm, så jag bad honom logga in och kolla. rysade hans speltid för att det kan finnas saker som är värda den typen av pengar eh, på de kontona Och det visade sig då att han var fortfarande kvar som en styrande roll i ett ganska viktigt corporation. Då, eh, för och Som var med och konstruerade den första tidiga eh, rymdstationen Som man kunde bygga själv då. Inte små månbaser utan en riktig station. Och de hade blueprints och andra saker värda flera miljarder, många, många miljarder risk. det. Så han, han länsade alltihopa, han hade ingen emotionell anknytning till det. Jag sa att det var helt upp till honom, han får ta smällen. Jag tar ingenting av det utan jag tar alla grejer. Och det är helt upp till honom vad som, vad som det blir av det. <laughs> Men vi Så vi, jag och mina kompisar där, vi levde ganska gott på de sakerna. Vi producerade väl, vi sitter på så här original saker från, som inte går att få tag på längre som man kan bara trycka pengar i princip över tid ja, Det spännande bild. Mäktigt Det, det är sådana spel man vill spela och sen när man startar startade då, då var det jobbigt för, mm. för, för det är jättejobbigt att hoppa in i Ja, Yvon Line har en väldigt, väldigt hög inlärningströskel. Ja. Jag vet inte hur den är i nuläget då, de har väl gjort en hel del arbete för att förbättra det antar jag. De, de får ju fortfarande inspelare och de håller sig på en ganska stabil nivå mm. av subscribers som jag förstår det. Mm. det. är inte ett döende spel som vissa andra MMO är för tillfället. Mm. Jag förstår inte alls alltså. <laughs> Vi, vi diskuterade... Ja, det du, det. Du, ja, ja, precis. Vi diskuterade... Var det, jag som vi diskuterade just och, det är lite kul, för det är döende. Men det har liksom fem miljoner subscribers. Det har varit på än var det, liksom. Ja, exakt. Det är fler än vad typ alla har tillsammans. Och det är det som är så sjukt. Att, du vet, ett, ett vanligt spel, hade de haft hälften så, eller, ja, så hade de ju varit asnöjda. Men det är att man har en sån sjuk ja jag vet inte, tanke runt att det ska vara 10 miljoner med eller ja subscribers med det Ja, ja jag vill, man ska uttrycka det är väl väl uttryckande som att det är från var en gång var, sen kommer det alltid finnas spelare kvar, sen så vet jag inte om gameplayet det är var det en gång var vad folk uppskattar, jag kan, jag kan tänka mig att ni har haft en debatt kring Nostalrius eh, historien där Ja, ja det, vi har ju faktiskt inte nämnt än så mycket men det, vi snackade lite om det, var det förra veckan? Förra, förra eh, om eh, Ja, men det, det är som det det är som det är. Och jag tror att som sagt Det, det trycks in för lite game, ny gameplay Eller vettig gameplay det är väl därför folk rör sig därifrån Och därför folk skriker om gamla servrar. Jag tror det också Just det här vanilla Vanilla är lite speciellt för många Ja, jag tror vi nämnde det förra avsnittet Om ja, för... att kungen väldigt, Är väldigt proaktiv För att skrika om ja, Vanilla serverar Jag har sett lite youtube videos där också Ja, oh, det är fantastiskt. Jag håller med. Eh, sen vet jag inte om jag... Och kungen eh, är då en vov. <laughs> det är den stora bove. Ja, nej, men han var ju... Väldigt, inte i kunkolisten. <laughs> ja, man vet aldrig. Det är samma person. Han har bara mask på sig när han streamer. Eh, men det, men det är ju risker alltså Problemet är väl att I dagsläget om man släpper en vanilla server Det är ju säkert kul i en fyra månader Tills alla liksom har gerat upp Och så har de slaktat Ja Den sista, jag vet inte, det var det nax som var sista på. Ja, det var Multicore, Blackwingler Lair Ake 40 och. och så var det väl Naxx Som var det ja. sista yes. Nej, liksom, Så länge tar det, alla kan ju alla taktiker Det blir som inte, det blir som inte samma sak Som när man verkligen spelade vanilla Nej, jag tror att det är mycket av det som vaknar igen när, de, när, man, när folk hittar en sån här som har varit uppe länge och funkar och har ett solid community så, så faller man tillbaka in i nostalgifällan. Men eh, sen tycker jag att det är giltigt. Jag tycker att det, den tråkiga biten är väl att jag har, en gång har köpt ett spel eh, och jag kan inte längre spela det spelet som det en gång var. Alltså, får jag köpa ett konsolspel då vet jag att när jag stoppar i det, i mitt, om jag stoppar in min kassett i Super Nintendo, då vet jag att det är det jag spelar, ingenting annat. Mm. Så det är lite intressant, eller lite tråkigt tycker jag att bilda av i spel på att inte kunna släppa in en generation alls. Ja, mm. ja, speciellt när de har gjort omvärlden så mycket. Mm. Det var en kataklysm och inget ser ju likadant ut. Mm. Så att säga, det är ju, världarna är ju väldigt omgjorda. Mm. Så ja, jag håller med. Då får inte tala om gameplay och hela och ja, ja Ja, visst, visst. visst. Det går mm. inte att jämföra. Nej, verkligen Uh, jag kan tänka mig att ni har pratat om spel som berör förut kanske, jag vet inte. Jag, jag, jag stötte på ett sånt här i våras, det är väldigt identifiken. Uh, jag stötte på Life is Strange och spelade igenom det på, på en helg. Är någonting Just... någon, har ni spelat det? Jag har sett det. Jag har inte, inte spelat mm. det. Jag såg det på Steam tror jag och sen började jag kolla Twitch lite grann. Mm. Uh, men jag har inte spelat det. Mm. Det är värt en, en, en genomspelning om man tycker att uh, spel som, som, jag vet inte, de som drar lite i hjärtrådarna, så uh, det är ett bra spel. Life is strange, sa mm, Precis. Jag gillar ju sådana spel, men problemet är att många, det finns de som är alldeles för långa, och då blir det jobbigt. Jag vill ha de, jag vet inte, jag vill att de ska vara ganska kompromissade. Ja. Jag, på, jag, inte, jag har inte spelat om det så att säga Jag har spelat totalt 24 mm. timmar Det, okay. ja, men det, det känns ju ändå schysst Jag stått igång i bakgrunden Jag ja. kommer nog inte spela om det Men, men, men det, var, det var väldigt spännande Att spela genom de fem ja. episoderna där mm. ja, men jag, jag kan köpa att replayabilityn Inte är så hög om det ändå liksom Berör den på något vis mm. ja, det, känna. det satte sig ganska hårt Och det är väl just därför som, som replayvärdet inte är så stort ja. Tror jag men det kan finnas på, på PC och Playstation 3, och 4, Xbox 360 och Xbox One. Så det är ju bara att tag i det, den plattform man spelar på helt enkelt. Eh, nej, jag har som sagt inte spelat det. Men jag har, jag har hört, spel på, som hört talas om det. 4,99 på Steam. Ja, men det är fixat. <laughs> det är jättebilligt. Gött. Andra spel som berör... Eh... Oh, yeah. alltså, jag spelade Ori senast Det berörde mig nog sjukt mycket or the, Ori or or and the Blind Forest Sån här plattformspussel Med jättetragisk eller, Jag vet inte om den var jättetragisk Det kanske bara var jag som tyckte att det var en jättetragisk story Jag vet inte, det berörde mig extremt mycket mm. uh, där... an... ja, Fortsätt du Nej, nej, nej, kör på Kör på uh... Lite annorlunda spel som man kanske inte tänkt på som, som i alla fall berörde mig på något sätt Det var både Limbo och Journey Journey är fruktansvärt bra, bra. Uh -huh. Det är det vi var... pratar om öken, Öken-spelet Precis mm. Varken någon av spelen har någon form av dialog Ingen dialog alls överhuvudtaget Limbo är monokromt, svartvitt grått <laughs> Och... Plattforms pussel men ändå var, var man som ja, var man som berörd när, när man hade gått i mål och, och Journeys är ju ja, det här ökenspelet som sagt man kan kommunicera genom att göra ljud, alltså ton, tonläge typ men that's it, det är den enda kommunikation man kan ha men det var ändå en, en mäktig upplevelse ändå och vad tog det att spela igenom det spelet? Två timmar? Ja, man, så. No, no. Ja, man spelade igenom på en kväll. Jag kommer ihåg att jag satt hemma hos Jinkompisar och spelade det. Och de satt och tittade på för att de ville se hur det såg ut. När, alltså de hade tittat på varandra också när de spelade så att säga. Och de ville titta på man på varandras resor så att säga. Det är väldigt spännande. Mm. Jag har gjort samma sak själv och kollat på när de spelat sedan när jag spelade själv. Det är kul. Det är mer under att titta på någon annan spelare än att själv spela om det. Ja. Det släpptes ju om på nytt till Playstation 4 bara för något halvår sedan. Så nu finns det även där. Mm. Är det de som har gjort Flower? Nej? Jo. Ja, ah, det är nog ah, samma. Jag det, jag. det känns som att det är ganska samma, inte samma lika men det, det påminner om varandra. Ja, liksom. ah, jag förstår precis. Men Flower är också jättefint. Ja. Vad är det de heter? Death Game. Kom vad det är precis någonting sånt. Ja, just och. Okay. Ja. Jo, det är de som har gjort flow flower just. Det. just det. Men bara för att byta lite ämnes helt. Du Johan är väl med och hjälper till. I eh, Dre, Dre Sve-cirkeln Eller är Nej, mm, mm, mm. ja, men det, det stämmer Jag sitter som eh, en av moderatorerna i chatten Och hjälper till lite bakom kulisserna När Kim behöver assistans i, Av olika slag typ. Ah. Ehm, och vi ska väl iväg här I början på juni Och åka iväg till Filipina, Manila Och täcka nästa Dota 2 Major därifrån, då ska vi sända på plats Ja, ah, Kul Mm. Vi har faktiskt haft med en annan tidigare, Sara Akasha Wingates, ja, just det. Mm. som också var med cirkeln. Men vart var ni senast då? Eller vad är den senaste grej? Ja, innan det så gjorde vi Shanghai nu i våras, då var, då ja. var det Kim, Joel, Dota, Annika heter de Och en tekniker då som åkte hit hjälpte till. Då fick de crowdfunda ihop upp. Både resa och boende. Och sen så var den, kom det en vänlig själ som sa. Ja tekniken ger mig lite reklamplats. Och så åker jag med och så gör jag allting åt det. Men den här den resursen är då upptagen inför det här eventet. Så vi, men däremot så har vi fått turen av PGL. Då, som organiserar själva eventet. Och väl går in och täcker bort våra resor och vårt boende. Och ger oss en plats i. På, på scen helt enkelt, eller vid scenen där Vid de andra så, kommentatorerna. Så då blir ni den officiella Svenska Dota 2-streamaren Från det eventet, eller? Precis, precis. och det har vi ju varit nu också under De senaste tre-eventen blir det. Så TIA i, i somras var vi på plats Och eh, de, de andra två majors som var, Jag minns inte, jag var inte med I DRACE v så tidigt, så jag vet inte Om han var på plats under TIA i fyra till exempel Men eh, 10 i fem det täckte vi i somras och sen så har vi täckt, eh, missade vi Frankfurt och sen så har vi täckt både Shanghai och så ska vi täcka manila nu då på plats. Ja. Men, men du följer med till på plats? Den här väntan. gången kommer jag följa med då som tekniker. Han, eh, den resursen kan inte eh, så då får vi låna eller hyra billig utrustning från en, ett, hjälpsamt, ett hjälpsamt företag som gör som jag vill hyra. Och eh, lite reklamplats då, så åker vi iväg med deras teknik och så är det jag som ska sköta allting på plats så det ska bli spännande. Ja. Kul och lycka till, det är det. Mm, Tack, tack. Mäktigt att, att, att man kan styra upp sånt här och ja, få det att gå runt, gå och lyckas, att det uppskattas. Ja, precis, det är häftigt. Och Kim har gjort det här. Dels så streamar han ju alltså så att säga, när han spelar också. Men jag tror att den huvudsakliga kanalen till att, eller, huvudsakliga anledningen till att han klarar att leva på kanalen eh, tror jag att han, han har den eh, attityden han har när han kastar och gentemot tittarna. På det sättet så tycker jag att det är väldigt högfunktionellt. Svensk kommentering är i allra högsta grad i liv. Det går inte att jämföra sig med de, de engelska siffrorna förstås. Tittarsiffrorna. Men eh, vi får stora svenska matcher eller Lions spelar till exempel. Så kommer vi upp in mellan, eh, mellan 1500 och 2500 tittare. Så det är, det är rätt häftigt. Ja det, det är grymt. <laughs> får ta och börja pusha för att, jag vet inte hur, det har ju öppnat en e-sportbar här i Umeå, där, där det, ja. vi bor, jag och mm. Jag vet faktiskt inte hur de gör med just Dota Streams, om de tar upp engelska streamen eller om de tar upp den svenska. Mm. Och... Kolla gärna på det, Det vore intressant att veta vad som, vad som sker så att säga ute på utifältet. <laughs> ja, jag antar att de lyssnar på Vad, vad, vad besökarna vill Men mm. de, Jag ska definitivt ta reda på det Jag är ju tyvärr ingen DOTA-spelare själv Så jag har inte så där jättestor koll på, på ja, vad, vad som Vad de brukar se på Eller mm. vad man brukar se på jag Men jag ska de, definitivt ta, ta reda på det men, För jag brukar ha varit där ganska flitigt Och tittat på Lite CS i alla fall. Ja, och så är jag ju mer en StarCraft 2-kille. Så jag försöker <får> få dem att visa mm. StarCraft 2. Mm. Det är kul att du ändå har sett CS. Jag har inte tagit dig som en CS-lirare. Eller tittare. Nej men det kan jag För det tycker jag är så enkelt. Det är ganska lättsamt. Ja. Alltså, det är, de är ju jävligt duktiga inte för det. Men alltså, det är ganska lätt att ta åt sig. Dota är ju... Om man inte har riktigt bra kommentatorer. Så kan det bli väldigt svårt att sätta sig i Och mm. eh, sånt. Mm. kan vara ganska skäcken i ögonen titta på en datorskärm för på första gången i sitt liv Det är inte det första man vill göra. Men Nej, precis. Sen så har jag. Alltså, nu har jag inte spelat CSGO go Men jag har ju spelat CS 1.3. Precis. Så jag, jag har ju någon form av CS-historia i alla fall. Så, eh, så ja, även och sen så. Är ju, jag tyckte det är alltid extra kul om det är någon svensk, svensk lag med, oavsett typ spel. Så så ja, är det CS och NIP-spelar då är det ju fast. Och är det Dota och någon säger att det här är ju ett Alliance-svensk lag, ja då kan jag ju också se... Mm. Ja, nu, nu i Manilla så har vi tre um, representation, svensk representation i tre olika lag. Dels Alliance då, där alla fem är svenska, och sen så är det tre svenskar i Complexity Gaming, ett nordamerikanskt lag. Med två amerikanska bröder, två svenska bröder och en <laughs> sista svensk då. Ah. Um, och sen så har vi en svensk i Secret i form av Pai Lai ah. Men, Är det någon sån anknytning då jag kan jag fastna? Jättelätt, mm. <laughs> oavsett spel, typ... För då, har jag, då får jag som någon stark känsla att vem jag ska heja på. Så då kan jag som bara gå all in och heja. Heja på det laget. Och det kan jag det knyta an till. Det är det som jag tycker gör eh, Dreis är så rolig att titta på också den streamen alltså Kim Larsson. Eh, att han, han är ganska partisk så att säga. Eh, för svenskarnas sida. Och det tycker jag gör honom till en väldigt rolig kommentator att titta på. För det blir väldigt mycket mer känsla i det. Mm. Och samma sak med alla som är med och kommenterar. Då, de är väldigt angelägna om att det ska bli svensk seger i matchen ja men precis <laughs> så det blir bra så, så tycker jag ja. <laughs> uh, det är ju samma med Starcraft nu har jag inte sett så där jättemycket uh, Starcraft på sistone eftersom vår stora svenska stjärna var hoppade ju av uh, han försöker göra någon sorts comeback men men uh, ser man att han streamar en del. ja exakt han streamar och och sådär. Och spelar väldigt mycket ladder på den högsta nivån. Mm. Men han har som inte. Äh, inte varit med i någon turnering ännu. Men han, jag har kollat på en stream några gånger. Han säger att det är hans, hans mål att, att. När han känner sig redo igen, då ska han ta sig in i turneringar igen. Mm. Mm. Så jag hoppas på att han gör det. För då. Äh, då tror jag att svensk ja, intresset från Sverige i Starcraft kommer att öka igen. För det var jättetydligt. Jag höll i Barcrafts här i Umeå med en, med en annan som heter Ola. Och så vi styrder upp, ja, men Starcraft, titta på Starcraft 2 på en, på en bar helt enkelt. Mm. Och man märkte ju att, att så fort Naniwa var utslagen och inga fler svenskar var med, då, för, då försvann typ 80% av, <laughs> mm, mm. av folket. Det var så. så jag hoppas verkligen att, att han kommer tillbaka. Och jag hoppas att det går bra för, för svenskarna i, i Dota-turneringen här mm. framöver också. Ja, Kanalen står ju precis som du säger Lite och faller med svenska, Och inte helt om tanke på att Kim är en underhållare i sig Men stor sagt många av tittarna Kommer ju för, för turneringarna och då, då, Som du säger, många försvinner om det inte är svenskt deltagande mm, Precis Ja alltså, det är så extremt. Ah, Nu kapade jag, du tänkte säga någon. Ja, nej men kör på det typ. ehm, Det är lite tråkigt med Starcraft kan jag tycka Att det är så enformiga Nationaliteter Jag har inget problem med koreanerna De är ju sinnessjukt duktiga Mm. Men det blir, som, det blir så enformigt på något vis. Mm. Vi, det är så lite mångsidigt. Liksom. Det är inte, Dota är ju ändå, liksom, där har du alla nationaliteter och blandade framförallt i och med att vi spelar lag där. Är inte one, one, one, one on one så att säga. Men det är så, då, koreanerna är ju så överlägsna. Det är ju så jobbigt. Det ja, det var ju dåligt observerat tyckte jag när StarCraft 2 kom och var nytt och var det, det var häftigt och det var folk från hela världen som, som var med och, och var duktiga och det var liksom europeerna var bra ett tag, amerikanerna hade sin lilla flamma. Um, och, och sen så till slut så, kom, så gick ju alltså Sydkoreanerna, och de, de har ju liksom sitt, sina ingjutna mästerskap i StarCraft och körde det långt inne på perioden när StarCraft 2 fanns. Och sen så när turneringarna började byta över så kom koreanerna så att säga, de kom in i sporten. Och, och, um, något längre inlärningskurva kanske eller upp, har uh, men ja, det går inte och, och slår dem på fingrarna, jag hade inte varit i närheten. Nej, de är vansinnigt duktiga. Ja, det är roligt att titta på. Roligt. Ja, det är fantastiskt. Men det är lite synd när man vill ha svenskar till exempel att titta på man vill heja på. Absolut, absolut. Och så har man, har man tur så finns det en som liksom kan utmana dem. Ja, nu var det när Nani var senast. Han var väl 16 bäst i världen ett tag. Ja. Och det var liksom den enda icke-koreanen. Det är ju samtidigt lite enkelt att, att heja på när det är turnering. När det är så här, ja men nu är det 14 koreaner och ja. två icke-koreaner. Då vet man, ja men då kan jag heja på, på de två bara för att... Det är allt. kul, kul att heja på underdoggen. <laughs> ja, jag så, yes, gillar, gillar det. Eh, ja, ja nej vi ska ta, börja runda av tänkte jag säga. Eh, så, ja, Johan, vart hittar man dig om man vill veta, veta mer om dig eller se mer på din stream ja. eller något? Ja precis, vill man, vill man titta på mig när jag spelar så finns jag på Cholus på Twitch, s, -U -L -U s och samma namn på Twitter om man vill läsa vad jag skriver och vill man se bilderna jag tar så finns det på Instagram under samma namn också. Eh, lite spellistor på när jag spelar Kerber Space Program och lite andra spel finns också på Youtube där under Cholus Gaming. Och sen förstås i Drejsv-chappen där sitter så många sändningar jag kan. Hallås! Klockrent, ja, vi kommer ju att länka på Facebook och i avsnittet också, så att det är enkelt att hitta. Eh, Krykke, oh. har du något? Final words? Nej, eh, vi kör Stellaris och sen ska jag <laughs> spela Life is Strange, så jag återkommer med det nästa vecka, tror jag. Tror du? Då har jag något att säga, ja. <laughs> Man vet ju aldrig, det, det kommer så mycket spel. Jag är så lättsam och det är så lätt att byta spel. Jag har så svårt att fast, eh, hålla mig rätt. <laughs> ja nej, jag säger väl bara att jag rekommenderar Stellaris. Ja, som sagt, plöjt kanske lite för många timmar. Men det ja, Stellaris. <laughs> That's it. Eh, tack för att ni har lyssnat. vars igen nästa vecka. GG! GG!